Festa kometearen inguruan biltzen da Tantolatzen da e, egun handi hau, esan behar dago, ba, elkarte askok hartzen dutela parte e, Bolondrezki hartzen dela parte Hau da, endaiako musikaren bestaren Esaubarritako bat e, da ba, Gehin bat taldeek eta Naiko amaterrak ezaten direla e, Ez da dibidez, baionan ba, topatuko dugun Profesionaltasun hori hori emenez da salduko e, uh -huh. da dibidez, e, Han badakizu ikaragarrizko inbertsio egiten dela, bueno, ba, urteko egunik enteresgarzietako bat da askorentzako musikaren festa baiionan. Entailian, azkeneko dozen erdi urte hauetan, ba, goraka egin du eta bueno, lortu da nola batxe, E, indarra, indarra eta egun, egun politxe izatea, ez? Elkarte guzti hauri esker eta ba ez dakizten bat, baino e, neundaka dira, azken finean partu hartuko duten musikalariak ez da.